Тату. скрикнули близнята, що теж не пізнавали свого спокійного батька і стали біля нього владні змолотити на сніп ступача. Лаврін зиркнув на них, тихомирив їх порухом руки. Еге ж, сини, я таки ваш тату. А спитайте цього, чи він може зватися батьком для своїх дітей? Ступач хотів щось сказати але захлинувся недоказаним і рвонув до порога. «Думати треба!» – навздогінь йому вже тихо сказав Лаврін. «Бо що воно і служба, і вченість, і всі літа без гарної мислі, і діличка!» Наче з полом я вискочив ступач на подвію, розполохав курей і качок, а гуси, витягнувши шиї, засичали і посунули на нього. «Ще дивись, гусак, який чогось має лебедину з віночком голову, і довбоне тебе, на радість дебелому фурману, що за варітьми підпирає спиною бричку». «Геля, геля, кляті!» – млинкує руками чоловік, а ноги скоріше виносить на вулицю. Фу. «Жарко!» – весело кривить писок і стішкуватий масшталір «Лаврик», який завжди решитує під віями пересміх зі сльозою. «Жени!» Альор три хрести. перхає візник і зарані рукою лізе до очей. «Ще мені щось дуже розумне бовкне!» «Мовчу, води не сколочу!» стуляє неслухняні варги, яким так хочеться повеселитись, погуляти по просторому виду. Лаврик викидає на бричку свою ногу Трусить вішками, і лисеві коні, розбризкуючи розсуд з кучерявого споришу, трюхикають на середину вулиці. Ох, як гарно ж тут, а берег аж співає човнами. Подамося бродом. Поганяй напором, сурмониться ступач, не знаючи, як бути з гриметем, чи якось прищемити його, чи махнути рукою на все. За твоїми думками він і не почув, що позаду закували підкови. Лаврик лінькі скалиться на сонце, повертає коні на перехрестя і вразі, зіщулившись на полохану, обертається до ступача. Пригинайте голову. Чого ти? Пригинайте скоріш. Враз над головами ступача і Лаврика зметнулось, перелетіло щось темне й важке. Якийсь навіжений вершник перестрибнув через бричку і, збиваючи куряву, гайнув уперед. «Чи не бісів парубок?» І злякано, і захоплено вирвалось у лаврика, як святий Юрій ведить. «Хто це?» – оторопіло запитав ступач. «Та Роман Гримич. Бачите, йому не вистачило дороги, то він навпростець майнув через нас». А ось брат його культорненького минає нашу каруцу І фурман так починає реготати, що сльози одразу зволожують його очі, вії і всі зморшки на щоках А ступач тільки тепер приклав руку до голови Василь догнав Романа вже в полях І одразу напосівся на нього Ти в очманів чи змалів, чи твій баняк до гори дном перевернувся Роман щиросердно розсміявся, притримав коня, що зразу ж почав грати під ним. «Чого ти, брате, так заговорив зі мною, наче ми вже й не рідня?» Він ще й питає. «А коли б кінь зачепив копитом голову ступача?» «То може б тоді всі клепки акурат стали на своє місце», – безтурботно відказав Роман і запишався. «А славно ж я перескочив через бричку і той гамус, що сидів у ній». «Тільки що будемо мати за ці перескоки?» – зажурився Василь. «Та нічого не будемо мати. Як ступичу і захочеться позиватися зі мною, то скажу, знуровився кінь. Хай позивається з ним». «Сьогодні ми ж не варі. А ким будемо завтра через твої вибрики?» – похитав головою Василь. «Думати треба все-таки головою, а не копитом». Покинь брати свою лементацію, бо від неї і день скісне. А нам ще стільки ділечка треба переробити.